Розділ п'ятий. Книжечка картонних сірників. Пригоди сендвіча з салямі. Черговий приклад дедуктивного методу. Аризонський юдей грає на скрипці. Єдиний звук у місті. Крижану тишу, яка застигла після застереження Дайни, розбив зрештою Роберт Дженкінс. «У нас є певні проблеми», – почав він сухим голосом лектора в аудиторії. «Якщо Дайна щось чує, я після того чудового доказу, який вона нам щойно продемонструвала, я схильний вірити, що вона дійсно щось чує. Нам варто було б знати, що воно таке. Ми не знаємо. Це одна проблема. Брак пального в літаку – це друга проблема». «Там стоїть 727-й», – сказав Нік, – «затишно припасований до перехідного хобота». «Брайане, ви вмієте на такому літати?» «Так», – відповів Брайан. Нік розвів руками в бік Боба і знизав плечима, немов говорячи. «Ось так. Один вузол уже розв'язано. Припустімо, ми дійсно злетіли знову. І куди нам тоді летіти?» Продовжив далі Дженкінс. «Ось вам і третя проблема». «Геть», – моментально вставила Дайна. «Геть від цього звуку. Ми мусимо забратися геть від цього звуку і того, що його створює». «Скільки в нас ще часу, як ти вважаєш?» – м'яко запитав Брайан. «Скільки часу до того, як воно дістанеться сюди, Дайно? Взагалі, маєш, бодай, якесь уявлення?» «Ні», – відповіла дівчинка з безпечного кола рук Лорел. «Я думаю, воно все ще далеко. Я думаю, час ще є, але...» «Тоді я пропоную нам зробити саме те, що пропонував містер Ворік», – сказав Боб Дженкінс. «Давайте перейдемо до ресторану, трохи чогось перекусимо і обговоримо, як нам діяти далі». Їжа дійсно справляє благотворний вплив на те, що месьє Пуаро полюбляв називати маленькими сірими клітинами. «Нам не варто затримуватися», – нервово промовила Дайна. «П'ятнадцять хвилин», – сказав Боб. «Не більше. І навіть у твоєму віці, Дайно, ти мусила б знати, що корисним діям завжди мають передувати корисні роздуми». Альберт раптом второпав, що в автора детективів є власні причини, щоби піти до ресторану. Маленькі сірі клітини містера Дженкінса перебували в бездоганному робочому стані, чи принаймні йому вони здавались такими. А після лячно проникливої оцінки письменником їхньої ситуації на борту літака, Алберт щонайменше був готовий повірити йому авансом. «Він хоче нам щось показати або довести нам щось», – подумав хлопець. «Напевне, ми ж іще маємо 15 хвилин», – прохально запитав він. «Ну...» відповіла Дайна. «Гадаю, так». «Чудово, отже, вирішено!» Бадюро відгукнувся Боб і подався через залу в бік ресторану так, ніби вважав само собою зрозумілим, що інші вирушать слідом за ним. Брайан з Ніком перезирнулися. «Нам краще піти з ним», – тихо сказав Альберт «Я думаю, він діло знає». «Якого роду діло?» – перепитав Брайан. «Я точно не знаю, але, гадаю, там мусить бути щось таке, що варто з'ясувати». Альберт вирушив у слід за Бобом. Бетоні слідом за Албертом, а інші потягнулися за ними. Лорел вела Дайну за руку. Дівчинка була дуже блідою. Ресторан «Дев'яте небо» насправді виявився кафетерієм з повною напоїв і сендвічів, вітриною-холодильником у глибині та стійкою з іржостійкої сталі, що тягнулася перед довгим з багатьма секціями тепловим столом. Усі секції були порожніми і сяяли чистотою. Ні плямки жиру не було на грилі. Склянки, оті тривки, характерні для кафетеріїв гранчасті склянки, були складені акуратними пірамідами на дальніх полицях разом з широким вибором іншого, не менш тривкого кафетерійного посуду. Роберт Дженкінс стояв біля каси. Коли ввійшли Алберт з Бетані, він спитав. «Бетані, можна мені ще одну сигарету?» «Ух ти, та ви справжній халявщик!» – відгукнулася вона – але добродушним тоном. Діставши пачку Мальборо, вона витрусила сигарету. Боб її взяв, але коли Бетані простягнула йому сірники, зупинив її руку. «Я краще скористаюся якимось з оцих, гаразд?» Біля касового апарата стояла ваза, повна картонних книжечок сірників з рекламою бізнес-школи Ласел. Маленька табличка біля вази повідомляла. «Для наших незрівнянних друзів». Боб взяв звідти книжечку, розгорнув її і відірвав один сірник. «Звісно», – погодилась Бетані, – але навіщо? «От це ми зараз і спробуємо з'ясувати», – відповів Дженкінс. Він поглянув на інших. Вони стояли поряд півколом, спостерігали всі, окрім Руді Воріка, котрого вже занесло глиб робочої зони, де він уважно інспектував вміст вітрини холодильника. Боб креснув сірником. Той залишив якийсь білий мазок на черкалі, але не загорівся. Він креснув ним знову з тим самим результатом. На третій спробі картонний сірник погнувся. Та й більша частина його головки все одно стерлася. «Так-так», – промовив Бобтоном, абсолютно позбавленим здивування. «Я припускаю, що вони відсиріли. Ну, ми спробуємо книжечку з дна, гаразд? Там вони мусять бути сухими». Він зарився на дно вази, розсипавши на стійку кілька картонних книжечок. На око Алберта всі вони мали абсолютно сухий вигляд. За спиною в хлопця знову скинулися очима Брайан з Ніком. Боб виловив книжечку сірників, відірвав один і спробував його запалити. Той не загорівся. «Псячий син!» – вилиявся Дженкінс. «Схоже на те, що щойно ми відкрили ще одну проблему. Я можу позичити ваші сірники, Беттані. Дівчина подала їх без жодного слова. "Зачекайте хвильку", промовив повагом Нік. "Що ви наразі відкрили, друже?" "Тільки те, що ця ситуація має ширші наслідки, ніж нам спершу уявлялося", сказав Боб. Очі в нього залишалися доволі спокійними, проте обличчя, з якого вони дивилися, виглядало змарнілим. "І ще в мене є думка, що ми могли припуститися однієї великої помилки", що є досить зрозумілим, зважаючи на обставини. Але допоки ми не виправимо наше уявлення стосовно даного предмета, мені не віриться, що ми зможемо добитися, бодай, якогось прогресу. Я назвав би це аберацією перспективи». До них уже неспішно вертався Ворік. Він вибрав собі якийсь сендвіч в упаковці і пляшку пива. Схоже було, ці придбання його значно підбадьорили. «Колеги, що відбувається?» «Та хай йому трясся, якщо я знаю», – сказав Брайан. Але мені воно не дуже подобається». Боб Дженкінс витяг сірник з книжечки Бетані і креснув ним. Той загорівся з першої спроби. «Ага», – промовив він і підніс полум'я собі до сигарети. Запах диму здався Брайану неймовірно разючим, неймовірно солодким, і за мить роздумів знайшлася і відповідь. Це був єдиний запах, якщо не рахувати слабеньких повівів лосьйону для гоління від Ніка Гопвела та парфуму від Лорел, який він відчував. Тепер, коли він про це подумав, Брайан усвідомив, що він також чує запах поту своїх супутників. Боб усе ще тримав у руці палаючого сірника. Тепер він відігнув обкладинку тієї книжечки, яку дістав з вази, розгорнувши всі сірники в ній, і торкнувся їх головок своїм. Довгу мить не відбувалося нічого. Письменник совав полум'я туди-сюди вздовж головок тих сірників, але вони не загоралися. Всі дивилися на це, як заворожені. Нарешті почулося кволе пш. І кілька з тих сірників покликалися до недовгого, неяскравого життя. Насправді вони не зовсім загорілися. Слабенько засвітилися та й погасли. Кілька пасимець диму попливли вгору. Диму, який, схоже, не мав запаху взагалі. Боб обвів усіх поглядом і невесело усміхнувся. «Навіть це, – сказав він більше, ніж я очікував. «Гаразд», – мовив Брайан, – «поясніть нам, бо я розумію так, що...» «У цю мить?» – відразливий скрик видав Руді ворік. Дайна пискнула і тісніше притулилася до Лорел. Альберт відчув, як високо стрибнуло серце в його грудях. Руді вже розгорнув свій сендвіч. Той був на погляд Брайана з салямі й сиром і встиг відкусити від нього добрячий шматок. Тепер він виплюнув його на підлогу з гримасою огиди. «Він тухлий!» – кричав Руді. «От чорти б його взяли! Ненавиджу таке!» «Тухлий!» – швидко перепитав Боб Дженкінс. В очах його немов спалахнули сині електричні іскри. «О, я щодо цього сумніваюся. В наші дні готові м'ясопродукти так нашпиговані консервантами, що потрібно годин вісім чи більше на гарячому сонці, щоб вони почали псуватися. А з того годинника нам відомо, що електрика в цій вітрині холодильнику пропала менш ніж п'ять годин тому». «Можливо, і ні», – заговорив Альберт. «Ви самі казали, що за відчуттям зараз пізніше, ніж показують наші наручні годинники». «Так, але я не думаю, а та вітрина все ще холодна, містере Ворік. Коли ви її відчинили, всередині ще був холод?» «Не зовсім, щоб холод, але прохолодно», – сказав Ворік. «Але цей сендвіч однаково нахрін зіпсутий». «Прошу пробачення, пані, ось». Він простягнув сендвіч. «Якщо не вірите, що він тухлий, самі скуштуйте». Боб дивився на сендвіч, явно набираючись хоробрості, а потім так і зробив. Відкусив маленький шматочок від незайманого кінця. Альберт побачив, як по його обличчю промайнула відраза, але Дженкінс не позбавився відкушеного негайно. Він жовнув раз, другий, потім відвернувся і виплюнув собі на долоню. Той напівпережований шматок сендвіча він викинув до сміттєвого бачка під полицею зі спеціями, слідом полетіла і решта сендвіча. Не протухлий, сказав він, позбавлений смаку. Втім, не тільки це. Він ніби зовсім безконсистентний. Губи письменника викривилися в мимовільній гримасі охиди. Ми говоримо про прісні речі, такі як нічим не присмачений білий рис, варена картопля, але навіть найпрісніша їжа, я вважаю, має певний смак. Цей сендвіч не має жодного. Це немов жувати папір. Тож не дивно, що ви подумали, ніби він протухлий. «Він тухлий!» – вперто повторив лисий чоловік. «Спробуйте ваше пиво», – запропонував Боб. «Воно протухнути не може. Кришечка на місці, а пляшкове пиво не псується, навіть якщо зберігається не в холодильнику». Руті глибокодумно подивився на пляшечку Бадвайзера у своїй руці, потім похитав головою і простягнув її Бобу. «Мені його більше не хочеться». Він кинув погляд на вітрину «Холодильник». В очах його був недобрий вираз, немов Руді, підозрював, що це Дженкінс зробив його жертвою такого некумедного розіграшу. «Вип'ю, якщо мушу», – сказав Боб, – «але один раз я вже офірував власний організм на користь науки. Може, хтось інший покуштує це пиво. Я думаю, це дуже важливо». «Дайте його мені», – промовив Нік. «Ні», – це сказав Дон Гефні, – «дайте його мені, заради Бога. Я за вип'ю пива». «Пиво я, йой, теплим і раніше, і очі від тої в мене не вилазили». Він взяв пиво, відкрутив кришку і перехилив пляшку. Замить він різко крутнувся назад і випреснув на підлогу те, що встиг набрати до рота. «Господи!» – скрикнув він. «Ніяке! Ніяке аж нудне!» «Справді!» – жваво відгукнувся Боб. «Добре! Чудово! А зараз ми всі дещо побачимо!» Він миттє опинився за стійкою і дістав з полиці склянку. Гефні поставив пляшку поряд з касовим апаратом. І Брайан побачив її зблизька раніше, ніж її встиг ухопити Боб Дженкінс. Він не помітив піни, яка мусила б зібратися в її горлі. «Там взагалі може бути вода», – подумав він. «Втім, те, що Боб налив з пляшки, не було схожим на воду, на вигляд воно було пивом. Витхлим пивом, без пінної шапки». Кілька крихітних бульбашок чіплялися до внутрішніх стінок склянки, але жодна з них не проривалася крізь цю рідину до поверхні. «Гараст», – поволі промовив Нік. «Воно витхле, інколи таке трапляється. Не закрутили кришку до кінця в броварні, і газ витік. Кожному трапляється витхле пиво час від часу». «Але якщо ви згадаєте про сендвіч салямі без смаку, це про дещо каже, хіба не так?» «Каже, про що?» – зірвався Брайан. «Одну хвилинку», – зупинив Боб. «Давайте спершу розглянемо аргумент містера Гопфела. Ви не проти?» Він відвернувся, вхопив обома руками кілька склянок. Парочка впали з полиці і розбилися об підлогу. І з повороткою спритністю бармена почав розставляти їх вздовж стійки. «Принесіть мені ще пива. а заодно й пару якихось газованих напоїв». Алберт з Беттені пішли до вітриних холодильника і дістали звідти навмання, «По чотири-п'ять пляшок». «Він дахом поїхав», – стихо запитала Бетені. «Я так не вважаю», – сказав Альберт. Він собі приблизно уявляв, що збирається продемонструвати їм письменник. І йому не подобалася та форма, якою набувала ця ідея в його уяві. «Пам'ятаєш, він порадив тобі економити сірники. Він знав, що щось таке має статися. Тому він так настирливо і кликав нас до цього ресторану. Хотів нам показати». Графік чергувань було подерто на три дюжини вузеньких смужок, а ленгольєри тепер були ближче. Крек відчував їх наближення потилицею, йому важчало в голові. Важкість ставала дедалі нестерпнішою. Час було йти. Він взяв револьвер і свій портфель, потім підвівся і полишив офіс служби безпеки. Ішов він повільно, дорогою репетируючи в голові. «Я не бажаю вас застрелити, але зроблю це, якщо буду змушений». «Доправте мене в Бостон! Я не бажаю вас застрелити, але зроблю це, якщо буду змушений! Доправте мене в Бостон!» «Я зроблю це, якщо буду змушений!» – бурмотів Крек, знову входячи до чекельної зали. «Я зроблю це, якщо буду змушений!» Його палець знайшов і відвів назад курок револьвера. На півдорозі через залу його увагу знову захопило бліде світло, що вливалося крізь вікна, і він повернув у тому напрямку. Він відчував їх там, ленгольєрів. Вони пожерли вже всіх даремних і ледачих людей, а тепер повертаються по нього. Він мусить дістатися в Бостон. Він знав, це єдиний спосіб вберегти самого себе. Тому що смерть цих людей буде жахливою. Вона буде дійсно жахливою. Він повільно підійшов до вікон і подивився на двір, не звертаючи уваги, принаймні поки що, на белькотіння інших пасажирів позаду себе. Боб Дженкінс наливав до склянок по трошку з кожної пляшки. Напій у кожній був таким же кепським, як і перше пиво. «Ви переконалися?» – запитав він у Ніка. «Так», – відповів той. «Якщо ви розумієте, друже, що тут відбувається, то поділіться. Будь ласка, поділіться з нами». «Є в мене певна думка», – почав Боб. «Вона не… боюся, вона не дуже втішлива. Але я з тих людей, котрі вважають, що знання…» «В довгостроковій перспективі це завжди краще, безпечніше, за неотство. І не має значення, які гнітючі почуття знання викликає в того, хто вперше зрозумів певні факти. Логічно?» «Ні», – зразу ж відгукнувся Гефні. Боб знизав плечима і криво усміхнувся. «Хай там як, я залишаюся при своїй опінії. І перш ніж я продовжу, я хочу попрохати вас роздивитися тут довкола, і сказати мені, що ви бачите». Вони почали озиратися, так уважно вглядаючись у невеличкі острівці столів з кріслами, що ніхто не помітив Крега Тумі, який стояв спиною до них у дальнім кінці чекальної зали, задивившись на аеродром. «Нічого», – озвалась нарешті Лорел. «Вибачте, але я нічого не бачу. Можливо, у вас зір гостріший, ніж у мене, містере Дженкінс?» «Аж ніяк. Я бачу те саме, що й ви. Нічого». Але аеропорти відкриті цілодобово, безперервно. Коли трапилася та наша перша подія в тутешньому цілодобовому циклі, радше за все стояв найнижчий рівень відпливу. Але мені важко повірити, ніби тут не було принаймні кількох людей, які пили каву і, можливо, заправлялися досвітнім сніданком. Техніки з обслуговування літаків, працівники аеропорту – Можливо ж менька якихось транзитних пасажирів, котрі вирішили заощадити гроші на тому, що проведуть час від півночі до шостої чи сьомої години ранку не в сусідньому мотелі, а тут, у терміналі. Коли я тільки но зійшов з того багажного конвейера і подивився довкола, я відчув повну дезорієнтацію. Чому? Тому що аеропорти ніколи не бувають цілком безлюдними, так само, як не бувають цілком безлюдними поліцейські і пожежні дільниці. А тепер подивіться довкола знову і спитайте в себе таке. Де недоїдена їжа? Де недопиті склянки? Пам'ятаєте той столик-візок для напоїв у літаку і вже використані склянки на нижній полиці? Пам'ятаєте надкушену булочку і напіввипиту чашку кави біля пілотського крісла в кабіні? Тут нема нічого схожого, де хоча б єдина ознака того, що тут взагалі були люди, коли трапилася ця подія. Альберт роззирнувся знову і поволі промовив. «Тут немає люльки на баку, а вже ж...» Боб подивився на нього уважно. «Що? Що ви сказали Алберте?» «Коли ми летіли в літаку, повільно почав Алберт, я думав про той вітрильний корабель, про який колись був читав. Він називався Марія Целеста. Його хтось помітив, як він собі пливе безцільно. Ну, я думаю, не зовсім безцільно, бо в тій книжці було написано, що на ньому стояли вітрила». Але коли ті люди, які його знайшли, піднялися на борт, на Марії Целесті нікого не було. Хоча всі речі залишилися на місці, і їжа вварилася на плиті. Хтось навіть знайшов люльку в носовій частині, на баку. Вона все ще жевріла. «Браво!» – вигукнув Боб майже захоплено. Всі тепер дивилися на нього, і ніхто не бачив Крега Тумі, який повільно прямував до них. Дуло знайденого ним револьвера вже не було направленим на підлогу. Браво, Алберте! Ви поцілили в самісіньку суть. Було й інше знамените зникнення цілої колонії поселенців на острові, що зветься Роанок, проти узбережжя Північної Кароліни, якщо не помиляюся. Всі люди звідти зникли, але залишили по собі сліди вогнищ, безлад у хатинах і купи кухонного сміття. А тепер, Алберте, зробіть наступний крок уперед. Як іще цей термінал відрізняється від нашого літака?» Якусь мить очі Алберта здавалися абсолютно пустими, але потім в них розвиднилося розуміння. «Персні!» – вигукнув він. «Сумочки, гаманці, гроші, хірургічні штифти. Нічого подібного тут немає». «Правильно!» – м'яко проказав Дженкінс. «На сто відсотків правильно. Як ви й кажете, нічого подібного тут немає». «Але коли ми прокинулися в літаку, там такі речі знайшлися, а вже ж? Навіть чашка кави і недоїдена данська булочка в кабіні. Еквівалент люльки з тютюном на баку». «Ви думаєте, що ми перелетіли в інший вимір, так?» – спитав Алберт. У голосі його чулося благоговіння. «Просто як у якомусь фантастичному оповіданні?» Голова Дайни схилилася на бік, і на мить вона стала, вражаючи схожою на Ніппера» собаку із старих ярликів Арсією Віктор. «Ні», – заперечив Боб. «Я думаю...» – обережно, – крикнула Дайна. «Я чую, якийсь вона спізнилася. Тільки-но Крек Тумі подолав те заціпеніння, яке його до того стримувало, і почав рухатися, рухався він швидко. Перш ніж Нік чи Брайан лише почали розвертатися, він устиг перехопити згином ліктя горло Бетані і вже тягнув її назад, націливши револьвер їй у скроню. Дівчина зайшлася відчайдушним пронизливим вереском. «Я не бажаю її застрелити, але зроблю це, якщо буду змушений», – прохрипів Крек. «Доправте мене в Бостон». Очі в нього вже не були порожніми. Вони на всі боки стріляли сповненими переляканої, параноїдальної тямучості поглядами. «Ви мене чуєте? Доправте мене в Бостон». Брайан було зробив крок у його бік, але Нік зупинив пілота – поклавши долоню йому на груди, сам не відриваючись очима від Крега. «Спокійно, друже», – шепнув він, – «це не є безпечним». Наш приятель зовсім глузду зсунувся. Бетані звивалася під напруженою рукою Крега. «Ви мене вдавите! Прошу, перестаньте душити мене!» «Що відбувається?» – заплакала Дайна. «Що там?» «Ану, припини!» – прикрикнув Крег на Бетані. «Припини смикатися! Ти змусиш мене зробити те, чого я не бажаю робити!» Він притис дуло револьвера їй до скроні. Вона продовжувала вириватися, і Альберт раптом усвідомив, що вона не знає, що в того револьвер, навіть коли він притис їй його до голови. Вона цього не зрозуміла. «Припиніть, дівчина!» – різко промовив нік. «Припиніть відбиватися!» Уперше у своєму свідомому житті Алберт відчув, що він не просто думає, як аризонський юдей, але, мабуть, отримав і змогу діяти, як той міфічний персонаж. Не відриваючи очей від психопата у светрі під горло, він почав повільно піднімати свій скрипковий футляр. Розчепивши пальці на руці, він обома руками стиснув шийку футляра. Тумі на нього не дивився, його очі швидко перебігали між Брайаном і Ніком, і руки він мав повними справ, і то в буквальному сенсі, зайняті бетані. «Я не бажаю її застрелити», – знову почав Крек. Та тут його рука підстрибнула. Це Бетані збрикнула своїм задом, вгативши йому в промежину. І в мент вчепилася зубами йому в зап'ястя. «Ой!» – заверещав крик. ой ой ой ой Його тиск послабшав. Бетані пірнула йому під руку. В ту мить, як Тумі націлював револьвер на Бетані, перед піднятим скрипковим футляром рвонув Альберт. Обличчя Тумі було викривленим у гримасі болю і люті. "Альберт, ні!» – гаркнув нік. Помітивши рух Алберта, Крек Тумі перевів револьвер на нього. Гротку мить, Альберт дивився прямо в дуло, і це було зовсім не так, як у будь-якому з його чи фантазій. Дивитися в дуло було, як дивитися у відкриту могилу. Мабуть, я припустився помилки. Стих подумати хлопець, а тоді Крек натиснув гачок. Замість пострілу почулося тихеньке «пук» звук старої духової рушниці Дейзі, не більше. Альберт відчув, як щось тицьнуло йому в груди під майкою з написом «Гардро кафе». Йому вистачило часу, аби усвідомити, що в нього вистрілили, а тоді він гахнув футляром зі скрипкою Крега по голові. Солідний важкий струс віддався йому аж у плечі, і раптом у голові хлопця прозвучав обурений голос його батька. «Що таке сталося з тобою, Алберте? Не можна так поводитися з дорогим музичним інструментом!» З футляра пролунало злякане брязь. Це там підстрибнула скрипка. Одна з латунних застібок врізалася Тумі в лоба, і звідти чудернацьким фонтаном линула кров. Потім його коліна підломилася, і він зіслизнув перед Албертом додолу, наче якийсь експрес-ліфт. Альберт побачив, що очі в Тумі підкотилися, залишивши тільки білки. Крек Тумі лежав у нього в ногах, непритомний. Скажена, але водночас ніби й чарівна думка заповнила на мить розум Альберта. «Боже мій, я ніколи в житті не грав краще!» А потім він зрозумів, що більше не може вдихнути. Він обернувся до інших, кутики його губ підібралися вгору в тонкій, дещо сконфуженій усмішці. «Здається, мене підстрелили», – промовив козир Кафснер, а тоді вже світ вицвів до сірих тонів, і вже його власні ноги підломилися в колінах. Він повалився на підлогу поверх свого скрипкового футляра. Непритомним Алберт залишався менше тридцяти секунд. Коли він очуняв, Брайан з тривожним виразом ляскав його легенько по щоках. Поряд з Албертом уклякла на колінах Бетані. Вона дивилася на нього сяйливими очима, в яких читалося «О, мій герою!». Позаду неї Дайна Белмен все, що плакала в колі рук лорел. Альберт зустрівся поглядом збетені і відчув, як його серце, напевне, досі ціле, заповнило собою всі груди. «Аризонський юдей знов на коні!» – промормотів він. «Що, Алберте?» – перепитала дівчина і погладила його по щеці. Її долоня була чудесно ніжною, чудесно прохолодною. Альберт вирішив, що він закохався. «Нічого», – промовив він, і тут пілот знову ляснув його по обличчю. «З тобою все гаразд, хлопче?» – питався Брайан. «З тобою все, гаразд?» «Гадаю, так», – відповів Альберт. «Перестаньте вже мене бити, гаразд?» «І в мене є ім'я, Альберт, для близьких друзів козир. Мене сильно поранено. Я поки що нічого не відчуваю. Вам вдалося зупинити кровотечу». Поруч з Бетані присів на впочіпки Нік Гопвел. На обличчі в нього була ошелешена, недовірлива усмішка. «Думаю, ви будете жити, друже. Я ніколи в житті не бачив нічого подібного». А бачив я багато. Ви, американці, занадто шалапутні, щоби вас не любити. Давайте сюди руку, я вручу вам один сувенір». Альберт простягнув руку, яка після пережитого ним мимовільно трусилася, і Нік опустив щось йому в долоню. Альберт підніс отриману річ собі до очей і побачив, що то куля. «Я підібрав її з підлоги», – сказав Нік. «Навіть не деформована. Мабуть, вона поцілила вам просто в груди». На майці є невеличкий слід від пороху, а потім зрикошетила. Сталася осічка. «Бо хлебонь любить вас, друже!» «Я згадав про сірники», – слабенько промовив Альберт. «Я почасти вірив, що пострілу зовсім не вийде». «Це було вельми сміливо і вельми нерозумно, хлопчику мій», – промовив Боб Дженкінс. Обличчя в нього було смертельно блідим. Здавалося, ось-ось він теж зомліє. «Ніколи не вірте письменникам». «Слухайте їх це скільки завгодно, але ніколи їм не вірте. Боже мій, а як би я помилявся?» «Майже так», – сказав Брайан. Він допоміг Алберту підвестись на рівні. «Тут сталося, як з тими сірниками. Що ви їх підпалювали? З тими, що з вази?» «Спалаху вистачило тільки, щоб виштовхнути кулю з дула. Якби порох спалахнув бодай трохи сильніше, Альберт отримав би кулю собі в легені». Нова хвиля запаморочення промилася крізь Алберта. Він похитнувся, і Бетенівмент обвила рукою його талію. «Я думаю, це було насправді сміливо», – сказала вона, дивлячись на нього такими очима, які могли натякати, ніби вона вірить, що Альберт Кафснер мусить хезати діамантами з платинового гузна. «Я хотіла сказати, це було неймовірно», – дякую, – промовив Алберт незворушно. «Хіба що на дрібку одуріло. Невелике діло». Найметкіший юдей на захід від Місісіпі усвідомив, яке велике діло оця дівчина, що зараз міцно притискається до нього і як майже нестерпно гарно вона пахне. Раптом він відчув себе чудово. Вирішив, що фактично ніколи в житті він не почувався краще. Потім Алберт згадав про свою скрипку, нахилився і підняв футляр. Там знайшлася вм'ятина на боці, і одна застібок розчепилася. На ній залишилася кров і волосся. Альберт відчув у шлунку ліниву млосність. Він розчинив футляр і подивився всередину. Інструмент був на вигляд у повному порядку, і Альберт тихенько зітхнув. Потім він подумав про Крега Тумі, і полегшення заступила тривога. «Скажіть, я ж не вбив дядька цього!» «Ні, я вдарив його доволі сильно!» Він дивився в бік Крега, який лежав біля ресторанних дверей, а поряд з ним стояв на колінах Дон Гефні. Альберт раптом відчув, що може знов знепритомніти. На обличчі лобі у Крега було дуже багато крові. «Він живий», – сказав Дон, – «але вимкнувся як те світло. Алберт, який у своїх фантазіях завалив більше головорізів, ніж чоловік без імені, відчував огидну нудоту. «Господи, там так багато крові!» «Це нічого не означає, мовив Нікран, і на голові завжди дуже кровоточать». Приєднавшись до Дона, він взявся за Крегів зап'ясток і намацував пульс. Вам варто пам'ятати, що він націлив револьвер у голову дівчині, друже. Якби він, тримаючи револьвер впритул, натиснув гачок, їй міг би настати кінець. Пам'ятаєте того актора, який кілька років тому застрелився холостим набоєм? Містер Тумі сам собі таке накликав. Уся вина на ньому. Не переймайтеся. Покинувши Крегів зап'ясток, Нік підвівся. Крім того, сказав він, витягуючи чималу пачку серветок з диспенсера на найближчому зі столів, пульс у нього сильний і ритмічний. Я думаю, за кілька хвилин він прокинеться без жодних наслідків, окрім важкого головного болю. А ще я думаю, що перед цією радісною подією було б доцільно застосувати деякі запобіжні заходи. Містер Гефні, схоже, що столи отам, у тій забігайлівці, дійсно накриті скатертинами. Дивена, але правда. «Ви не проти принести звідти парочку? З нашого боку було б мудро зв'язати руки за спиною до стогславного містеру «Я мушу потрапити в Бостон!» «Ви насправді мусите так зробити?» – тихо спитала Лорел. «Чоловік цей врешті-решт непритомний, і з нього лється кров». Нік приклав саморобний компрес із серветок до рани на голові. Крега Тумі і подивився на жінку. «Ви, Лорел, правильно?» «Правильно?» «Ну, Лорел, давайте без прикрас». «Цей чоловік божевільний. Я не знаю, чи наша поточна пригода це з ним зробила, чи він виріс таким, як топсі, але я знаю, що він небезпечний. Замість Бетені він міг вхопити Дайну, якби вона стояла ближче. Якщо ми його не зв'яжемо, наступного разу він може саме це і зробити». Крек просто гнав і Кволо змахнув руками. Боб Дженкінс відступив подалі від нього в ту ж мить, як той почав рухатися хоча револьвер тепер було благополучно заткнуто за пояс штанів Брайана Інгала. Так само зробила і Лорел, потягнувши за собою Дайну. «Хтось помер?» – нервово запитала Дайна. «Ніхто ж не помер, правда?» «Ніхто, Любонько. Я мусила би почути його раніше, але я заслухалася того чоловіка, який говорить як учитель». «Усе гаразд», – сказала Лорел. «Усе обійшлося добре, Дайно». Потім Лорел подивилася на порожній термінал і відчула, ніби її власні слова знущаються з неї. «Нічого тут не добре. Зовсім нічого». Повернувся Дон з картатими у чорно білі клітинки з катерками кожній руці. «Пречудесно!» – кивнув Нік. Він взяв з катерки і професійно швидко скрутив їх у мотузку. Прикусивши мотузку зубами посередині, щоб не розкручувалося, руками він перекинув Крега, мов якийсь омлет у людській подобі. Крек схлипнув у нього, стрепенулись повіки. «Ви конче мусите бути таким брутальним?» – різко спитала Лорел. Нік втупив у неї погляд на мить, і вона відразу ж опустила очі. Їй не сила було перестати порівнювати очі Ніка Гопвела з очима на тих фотографіях, які надсилав їй Дарен Кросбі. Широко посаджені ясні очі на привабливому, хоча й досить непримітному обличчі. Та й самі ці очі ніби якісь непримітні, хіба не так? А хіба не очі Дарина спричинилися певною мірою, а, можливо, і сповна, до того, що вона взагалі вирушила в цю подорож? Хіба вона не вирішила, після цілковито уважного вивчення, що це очі чоловіка, який уміє поводитися? Чоловіка, який відступить, якщо попросиш його відступити? Вона сідала на рейс номер 29, переконуючи себе, що це її велика пригода – Єдине її екстравагантне танго з об'єктом романтичних мрій, імпульсивний трансконтинентальний стрибок у руки високого, чорнявого незнайомця. Але інколи зненацька опиняєшся в якійсь такій марудній ситуації, коли правди вже неможливо уникати. І Лорел припускала, що правда полягає ось у чому. Вона вибрала Дарена Кросбі тому, що його фотографії і листи розповіли їй, що він не дуже відрізняється від тих несперечливих хлопців і чоловіків, з якими вона зустрічалася відтоді, як їй виповнилося років 15. Тих хлопців і чоловіків, які швидко привчалися перш ніж зайти в дім дощового вечора, витирати підошви об килимок, хлопців і чоловіків, які без нагадування хапали кухонного рушника і допомагали з посудом, хлопців і чоловіків, які, якщо їм достатньо різким тоном відмовити, Відступалися. Чи летіла б вона рейсом номер 29 цієї ночі, якби на тих фото замість карих очей Дарена були темно-сині очі Ніка Гопвела? Вона так не думала. Вона думала, що написала б йому люб'язного, проте доволі шаблонного листа. «Дякую за відповідь і ваше фото, містере Гопвел, проте чомусь мені не здається, що ми пасуємо одне одному. І продовжила б пошуки такого чоловіка, як Дарен». Ну і, звичайно, вона мала дуже великі сумніви, що такі чоловіки, як містер Гопвелл, взагалі коли-небудь читають журнали для самотніх сердець, не кажучи вже про те, аби поміщати туди щось про себе в шпальтах персональних оголошень. І тим не менше, зараз вона тут з ним, у цій химерній ситуації. Ну, вона ж бажала якоїсь пригоди. Лише однієї пригоди, перш ніж назовсім відійти в середній вік. Хіба це не правда? Правда? І ось вона тут, як доказ слушності Толкіна. Вчора надвечір вона вийшла з власних дверей точно так, як завжди. І дивіться, но, де вона опинилася? в Химерній і похмурій версії Фантезіленду. Але ж це дійсно пригода, а вже ж. Аварійні посадки, порожні аеропорти, психопат з револьвером. Звісно, це таки пригода. Щось із читаного багато років тому раптом вигулькнуло в голові Лорел. «Обережніше з тим, про що молишся, бо саме те ти й можеш отримати». «Як точно? І як ніяково. Нічого ніякового не було у Ніка Гопвала в очах, але й жодного милосердя в них не було також. Ці очі викликали в Лорел трепет, і нічого романтичного не було в цьому відчутті. «А ти певна?» – прошепотів якийсь голос, і Лорел зразу ж змусила його замовкнути. Нік витяг руки Крега з-під його тіла. А потім звів разом їх зап'ястя в нього на попереку. Крег простогнав знову, цього разу голосніше, і почав слабенько пручатися. Розслабтеся, мій добрий друже!» – заспокійливо промовив Нік. Він двічі обмотав передпліччя Крега з катерковою мотузкою і міцно її зав'язав. Крегові лікті склались разом, і він якось дивно слабенько скрикнув. «Ось», – сказав Нік, підводячись, – «акуратно спакований, як різдвяний індик татка Джона». «У нас навіть запас є, якщо це не дуже буде тримати». Він сів на краєчок столу і подивився на Боба Дженкінса. «Отже, що ви казали, коли нас так грубо перервали?» Боб подивився на нього недовірливо приголомшений. «Що?» «Продовжуйте», – промовив Нік з виглядом зацікавленого відвідувача лекцій, а не людини, що сидить на краєчку столу в пустому ресторані аеропорту, поставивши ноги поряд зі зв'язаним чоловіком – який лежить у калюжі власної крові. Ви якраз підійшли до того, що наш рейс номер 29 схожий на випадок з Марією Целестою. Ну, а що? Цікава концепція. І ви хочете, аби я просто продовжував?» Недовірливо перепитав Боб. «Так ніби нічого не сталося». «Звільніть мене!» – закричав Крек. Голос його трохи глушив товстий технічний килим на ресторанній підлозі. Але все одно для людини, яку не далі як п'ять хвилин тому приснопили по голові футляром зі скрипкою, він волав надзвичайно жваво. «Звільніть мене негайно, я вимагаю, щоб ви!» І тоді Нік зробив таке, що шокувало геть усіх, навіть тих, які бачили, як цей англієць крутив крегового носа, наче кран у ваннії. Він дав короткого, жорсткого копняка крегу по ребрах. Нік послабив удар в останню мить, але незначно. Крек болісно кувікнув і замовк. Почнете знову, друже, і я їх проломлю», – похмуро сказав Нік. «Моє терпіння щодо вас вичерпалося». «Аго», – вкрикнув Гефній ошелешений. «Те, що ви робите, це на...» «Слухайте сюди», – перебив Нік і огледівся. Тоді вперше з нього цілком спала його зовнішня привітність. Голос його вібрував навальною люттю. «Ви мусите прокинутися, любі хлопчики і дівчатка» а я не маю часу на те, щоб робити це делікатно. Ця маленька дівчинка Дайна, вона каже, що ми тут у лихій ситуації, і я їй вірю. Вона каже, що чує щось, щось таке, що може рухатися в наш бік, і в це я радше вірю також. Я ні чорта не чую, але нерви в мене скачуть, як той жир на розжареній пательні, а я звик зважати на таке їх поводження». Я думаю, щось дійсно наближається, і мені не віриться, що воно простує сюди для того, щоб коли з'явиться, запропонувати нам купити насадки для пилосмока чи найновішу програму страхування. А тепер ми можемо або розводити всі ті цивілізовані, політкоректні теревені над цим чортовим навіженим, або намагатися зрозуміти, що з нами трапилося. Розуміння може не врятувати нам життя, але я дедалі дужче переконуюся, що його відсутність може нас прикінчити, і то скоро. Очі Ніка перестрибнули на Дайно. «Скажи мені, що я помиляюся, Дайно, якщо ти так вважаєш. Я вислухаю тебе, залюбки вислухаю». «Я не хочу, щоб ви робили боляче містеру Тумі, але я також не думаю, що ви помиляєтеся», промовила Дайна тихим, повним сліз голосом. «Добре», – кивнув Нік, – «досить логічно». «Я з усіх сил намагатимуся не завдавати йому більше болю, але жодних обіцянок не роблю. Давайте почнемо з дуже простої концепції. Цей парубок, якого я зв'язав, «Тумі», – вставив Брайан. «Його звуть Крек Тумі». «Гаразд, цей містер Тумі божевільний. Можливо, якщо ми знайдемо спосіб повернутися назад в наш світ або знайдемо те місце, куди поділися всі люди, ми зможемо забезпечити йому допомогу. Але наразі єдине, чим ми можемо йому допомогти, це вивести його з ладу, що я й зробив, щирою, хоча й на розсудливої допомоги цього хлопця, Алберта, і повернутися до наших нагальних справ». Хтось має іншу думку проти цього». Відповіді не прозвучало. Інші пасажири рейсу номер 29 дивилися на Ніка стривожено. «Гараст», – мовив Нік. «Продовжуйте, будь ласка, містере Дженкінс. Я… я не звичний до… Бо б робив видимі зусилля, щоб зібратися з думками. Гадаю, в книжках я вбив достатньо людей, щоб заповнити всі місця в літаку, який приніс нас сюди. Але те, що зараз трапилося…» «Це перший акт насильства, якому я був безпосереднім свідком. Мені шкода, якщо я, ну, поводився негідно». «Я думаю, ви поводитеся чудовезно, містер Дженкінс», – сказала Дайна. «А ще мені подобається вас слухати. Від цього я почуваюся краще». Боб подивився на неї з вдячністю і посміхнувся. «Дякую тобі, Дайна». Він засунув руки в кишені, кинув неспокійний погляд на Крега Тумі, а потім перевів очі поза них, дивлячись вдалину через порожню чекальну залу. «Здається, я почав був казати про центральну похибку в наших судженнях», – нарешті промовив він, – «вона така. Коли ми почали осягати розміри тієї події, ми всі припустили, що щось трапилося із рештою нашого світу. Таке припущення доволі легко зрозуміти, оскільки з нами все гаразд, а всі інші – Ключно з тими пасажирами разом, з якими ми сідали на рейс номер 29 у Лос-Анджелесському міжнародному аеропорту, схоже, зникли. Але докази, які є перед нами, не підтримують цього припущення. Те, що трапилося, трапилося тільки і лише з нами. Я переконаний, що той світ, яким ми його завжди знали, він так само, як і завжди, цокотить собі далі. Це ми, наші зниклі супутники і одинадцятеро нас – Тих, хто залишилися в літаку, пропали. «Може, я тупий, але щось не второпаю, до чого ви ведете?» За якусь мить подав голос Руді Ворік. І «Я так само», – додала Лорел. «Ми згадували два знамениті зникнення», – тихо нагадав Боб. Здавалося, тепер навіть Крек Тумі слухає. У всякому разі він перестав борсатися. «Перше, це випадок з Марією Целестою». Мало місце серед моря. Друге – це випадок з колонією на острові Роанок. Мало місце поблизу моря. І це не єдині приклади. Я можу згадати принаймні два інших, де були задіяні літаки. Зникнення над Тихим океаном авіаторки Амелії Ергарт. І зникнення кількох літаків військово-морських сил над тією частиною Атлантики, що відома під назвою «Бермудський трикутник». Здається, це трапилося в 1945 чи в 1946 році. Тоді надійшло якесь незрозуміле радіоповідомлення від головного пілота тієї групи і з авіабази у Флориді відразу ж послали рятувальні літаки. Але жодних слідів тих пропалих літаків чи їх екіпажів знайдено не було. Я чув про цей випадок, сказав Нік. Гадаю, він і став підставою для зловісної репутації того трикутника. «Ні, там пропало багато і літаків, і кораблів», – заперечив Алберт. «Я читав про це книгу Чарльза Берліца. Дуже цікава книжка». Він роззернувся. «Просто ніколи не думав, що сам потраплю в таке, якщо ви розумієте, про що я». Дженкінс сказав. «Я не знаю, чи зникав раніше якийсь літальний апарат над континентальною частиною Сполучених Штатів, але...» «Таке траплялося багато разів з малими літаками». Позвався Брайан. А одного разу приблизно 35 років тому таке трапилося з пасажирським авіалайнером. На борту було більше сотні пасажирів. У 1955 чи в 1956 це було. Перевізником були чи то TWA чи Monarch, здається, якась з цих компаній. Літак прямував з Сан-Франциско у Денвер. Пілот зв'язався по радіо з диспетчерською вежею в Ріно. Абсолютно рутинно. А потім той літак зник. Ніби його ніколи й не було. Звичайно, почалися пошуки, але нічого. Брайан помітив, що всі дивляться на нього з певного кшталту лячним зачаруванням, і ніякого засміявся. «Авіаторські історії з привидами», – сказав він з вибачливою ноткою в голосі. «Звучить, як титру якомусь з коміксів Гері Ларсона. Готовий закластися, всіх їх переносило», – пробурмотів письменник. Він знову почав чухати собі щоку. Вигляд мав стривожений, майже нажаханий. Тобто, якщо не знаходили тіл. «Будь ласка, розкажіть нам, що ви знаєте або думаєте, що знаєте», – попрохала Лорел. Враження від цього, від цих подій, вони буквально придавлюють людину. «Якщо я найближчим часом не отримаю якихось відповідей, боюся, вам доведеться і мене зв'язати і покласти поруч з містером Тумі». «Налестіть собі!» – відгукнувся Крек ясним голосом, хоча прозвучало це загадково. Боб подарував йому черговий ніяковий позерк, та потім нарешті ніби зібрався з думками. «Тут нема безладу, а в літаку безлад є. Тут нема електрики, а в літаку електрика є. Це не зовсім переконливо, звичайно, літак має власне автономне джерело живлення, а сюди електрика подається з якоїсь електростанції, яка стоїть хто зна де. Та втім, Згадайте про сірники. Бетані прилетіла в нашому літаку, і її сірники чудово горять. Сірники, які я взяв з тутешньої вази, як їх не кресай, не займаються. Револьвер, який дістав містер Тумі з Офісу служби безпеки, я собі уявляю, ледве вистрелив. Я здогадуюся, якби ми спробували вімкнути якийсь ліхтарик на батарейках, він би також не працював. А якби і загорівся, то ненадовго. Ви праві, сказав Нік. «І нам не потрібно шукати ручний ліхтар, щоб перевірити вашу теорію», – він показав угору. Там на стіні поза кухонним грилем містилися лампи аварійного освітлення, так само безживні, як і верхні світильники. «Вони працюють від акумуляторів», – продовжував Нік. «Коли пропадає електрика, їх вмикає світлочутливий сенсор. Зараз тут достатньо темно, щоб вони почали працювати, але цього нема». Що означає, або сенсор вийшов з ладу, або розрядилися акумулятори. «Я підозрюю, що і те, і інше», – сказав Боб Дженкінс. Він повільно пройшов до ресторанних дверей і визирнув за них. «Ми опинилися у світі на позірці лісному, і досить добре впорядкованому, але це також світ, який здається майже виснаженим. Газовані напої видихалися, їжа втратила смак, немає запахів». «Ми самі все ще чимось пахнемо. Наприклад, я відчуваю парфуми Лорел і капітанів лосьйон після гоління, але все інше, схоже, втратило свої запахи». Альберт взяв одну зі склянок з пивом і прискіпливо понюхав. «Запах таки є, вирішив він, але дуже-дуже слабенький. Квіткова пелюстка, яка багато років пролежала між сторінками книжки, могла би подарувати таку саму віддалену згадку про запах. Те саме стосується і звуків», – продовжував Боб. Вони пласкі, одновимірні, абсолютно без резонансу». Лорел згадалося темляве «цюб-цюб» її високих підборів по бетону і відсутність луни, коли капітан Інгл перед ескалатором склав долоні рупором біля рота і кричав нагору, гукаючи містера Тумі. «Алберте, можна мені попрохати вас щонебудь зіграти на скрипці?» – запитав Боб. Альберт поглянув на Бетані. Вона посміхнулася і кивнула. «Гаразд, звісно». Мені і самому трохи цікаво, як вона звучить після того. Кинув він погляд на Грега Тумі. Ну, ви розумієте. Він відчинив футляр, скривившись, коли його пальці торкалися застіпки, яка розбила лоба Крегові Тумі, і дістав звідти скрипку. Коротко її погладив, потім взяв у праву руку смичок і встановив скрипку собі під підборіддям. Так Альберт постояв якусь мить, думаючи. Власне, якого саме роду музичний твір личить цьому дивному – «Новому світу, де ні телефон не дзвякне, ні собака не дзявкне. Ралфа вон Вільямса, Стравінського, Моцарта, можливо, дворжака. Ні, ніхто з них тут не годиться, і тут осяяло натхнення, і він заграв хтось на кухні з дайною. Посеред мелодії смичок, затнувшись, зупинився. Я думаю, ти такий пошкодив скрипку, коли жахнув нею того парубка по голові» сказав Дон Гефні, звук у неї, наче вона ватином набита. «Ні», – повагом мовив Алберт, – «з моєю скрипкою все абсолютно нормально. Я можу про це судити з того, як вона вчувається, як струни поводяться в мене під пальцями. Але тут є дещо інше. Підійдіть сюди, містер Гефні». Гефні підійшов і став поряд з Албертом. «А тепер нахиліться до скрипки якомога ближче». «Ні, не аж так близько». «Так я вам око смичком виштрикну. Отак, отак добре. Послухайте тепер». Алберт почав грати, подумки наспівуючи мелодію, як він це завжди робив. Граючи таку банальну, але безкінечно життєрадісну, сракосмичну музику. «Співаємо, грай, грай, граємо, йо йо, -йо грай, і грай, грає, граємо, йо йо грай, і грай, грає, граємо, дзень-котить, старе банджо». «Чуєте різницю?» – спитав Альберт, закінчивши. «Зблизька воно набагато краще звучить, якщо це те, про що ти питаєшся», – сказав Гефні. Він дивився на Алберта з відвертою повагою. «Ти граєш добре, малий». Альберт усміхнувся Гефні, але тією, до кого він заговорив, насправді була Бетані. «Іноді, коли я впевнений, що поряд нема мого викладача музики, я граю старі пісні «Лед Зепелін», – сказав він. «То такі штуки, що насправді аж іскряться на скрипці. Ти була б здивована». Він подивився на Боба. «У всякому разі це підтверджує те, що ви казали. Що ближче слухаєш, то краще звучить скрипка. Це з повітрям щось не те, а не з інструментом. Воно не проводить звук так, як мусило би. І тому те, що долітає, звучить так, як те пиво смакує». «Ніби видихалося», – сказав Брайан. Альберт кивнув. «Дякую вам, Алберте», – промовив Боб. «Нема за що. Я можу її тепер прибрати». «Звичайно». Тим часом, як Алберт ховав скрипку до футляра, а потім витирав серветкою закаляні застіпки і власні пальці, Боб продовжив. «Смаки і звуки – не єдині недоладні елементи ситуації, в якій ми опинилися. Візьміть, наприклад, хмари». «А що з ними?» – запитав Руді Ворік. «Вони не рухаються відтоді, як ми прибули, і я не думаю, що вони збираються рухатися. Я думаю, ті атмосферні процеси, в яких ми звикли жити – або зупинилися, або поволі гальмують, як старий кишеньковий годинник. Боб на мить затнувся. Раптом він здався старим, безпорадним і заляканим. І як сказав би містер Гопвелл, давайте без прикрас. Все тут вчувається лихим. Дайна, чиї чуття, включно з тим дивним, непевним, яке ми звемо шостим чуттям, краще розвинуті за наші, мабуть, відчувається найсильніше. Проте, я гадаю, всі ми це відчуваємо якоюсь мірою. Тут все просто лихе. А тепер перейдімо до самої суті цієї проблеми. Він обернувся обличчям до них. Не більше як 15 хвилин тому я сказав, що за відчуттями зараз обідній час. Тепер мені здається, що зараз набагато пізніше. Третя після полудня, можливо, четверта. Не за обідом наразі бурчить мій шлунок. Він бажає надвечірнього чаю. В мене жахливе передчуття, що на дворі почне темнішати раніше ніж наші годинники покажуть нам за чверть десяту ранку». «Ближче до справи, друже», – промовив Нік. «Я думаю, вся справа в часі», – тихо сказав Боб. «Не у вимірі, як казав Алберта, в часі. Припустімо, що в потоці часу в ряди годи з'являється якась діра. Не викривлення часу, а проріха в часі. Проріха в самій тканині часу». «Це найбожевільніше лайно, яке я лишень коли-небудь чув», – вигукнув Дон Гефні. «Амінь». Підтримав його з підлоги кректумі. Ні, гостро відбрив Боб. Якщо ви бажаєте божевільного лайна, згадайте, як звучала Албертова скрипка, коли ви стояли за шість футів від неї. Або подивіться довкола, містере Гефні. Просто подивіться довкола. Те, що відбувається з нами, те, у що ми втрапили, оце і є божевільне лайно. Дон нахмурився і засунув руки глибоко собі в кишені. Продовжуйте, попросив Брайан. Гаразд. Я не кажу, що зрозумів усе правильно, я лише пропоную гіпотезу, яка пасує ситуації, в якій ми опинилися. Скажімо такі проріхи в тканині часу коли-неколи трапляються, але над незаселеними просторами, під якими я маю на увазі, звісно, океан. Я не можу сказати, чому це відбувається, але все одно логічно прийняти таке припущення, оскільки саме там, як здається, трапилася більшість тих зникнень. «Атмосферні чинники над водою майже завжди відрізняються від атмосферних чинників над обширними земними просторами», – сказав Брайан. «У цьому може бути справа». Боб кивнув. «Правильно чи ні, але це гарний напрямок думки, тому що так ми потрапляємо у той контекст, з яким усі добре знайомі. Це може бути схожим на рідкісні атмосферні явища, про які подеколи повідомлялося, перекинуті до гори дном смерчі торнадо». Закільцовані райдуги, зоряне світло в день. Такі проріхи в часі можуть з'являтися і зникати у випадковому порядку, або можуть рухатися так, як рухаються атмосферні фронти і антициклони. Але вони дуже рідко з'являються над суходолом. Проте будь-який статистик вам скаже, що те, що може трапитися, рано чи пізно трапиться, тому ми припустимо, що минулої ночі така проріха нарешті з'явилася над суходолом, і ми мали нещастя в неї влетіти. «І ми знаємо ще дещо. Якесь невідоме правило чи властивість цієї фантастичної атмосферної примхи робить неможливим для будь-чого живого пройти крізь неї інакше, як тільки в стані міцного сну». «Ай, чисто така собі якась страшна казка», – сказав Гефні. «Я цілком погоджуюся», – озвався Крек з підлоги. «Заткни свою срану пильку. гарикнув на нього Гефні. Крек заморгав а потім задер верхню губу в безпорадно глузливому вищері. «Схоже на правду», – тихенько промовила Бетані, – «схоже на те, що ми не владу з, з усім». «Що сталося з екіпажем і пасажирами?» – запитав Алберт пригніченим голосом. «Якщо літак пролетів наскрізь, і ми опинилися тут, що сталося з іншими?» Власна уява вже забезпечила його відповіді у формі раптової невитравної картини. Сотні людей валяться з неба, тріпочуть краватки і піджаки, задираються вгору сукні, відкриваючи пояси для панчіх і нижню білизну, спадає взуття. З кишень випадають авторучки, тобто ті, що не залишилися в літаку. Люди розмахують руками і ногами і намагаються кричати в розрідженому повітрі, люди, після яких залишилися гаманці, сумочки і дріб'язок монет, і принаймні в одному випадку кардіостимулятор. Він побачив, як вони, наче невибухлі бомби, б'ються об землю, плющачи кущі, здіймаючи хмарки кам'янистої пилюки, карбуючи ложе пустелі обрисами своїх тіл. «Як на мій здогад, вони випарувалися», – сказав Боб. «Розутілилися на прах». Дайна спершу не зрозуміла, потім вона згадала сумочку тітки Віки з дорожніми чеками, які в ній так і лишилися, і почала тоненько плакати. Лорел обійняла сліпу дівчинку – обхопивши її хрест-навхрест руками за плечі. Тим часом Альберт Палко дякував Богові за те, що його матір, передумавши останній момент, вирішила врешті-решт не супроводжувати його на схід. «У багатьох випадках їхні речі пропали разом з ними», – продовжував письменник. «Ті, що полишили свої гаманці і сумочки, мабуть, подіставали ці речі під час тієї, тієї події. Хоча тут важко судити». Що зникло, а що залишилося, наразі я, мабуть, більше, ніж про щось інше. Думаю, про ту перуку, здається, ні ладу, ні складу цій проблемі не додає. «Ви правильно кажете», – клинився Альберт. – «ті хірургічні штифти, наприклад. Я сумніваюся, щоб людина, якій вони належали, витягла їх з коліна чи плеча, аби погратися, бо їй стало нудно». «Тут я погоджуюсь», – сказав Рудіворік. «Ще рано було для довгого польоту, щоб аж так знудитися». Бетані подивилася на нього, ошелешена і вибухнула реготом. «Я родом з Канзасу», – продовжив Боб, – «і ця примха долі приводить мені на згадку ті торнадо, якими так звикли подеколи переживати влітку. Вони можуть цілком згладити зі світу фермерський будинок, залишивши стояти нужник або стерти геть стодолу, не порушивши контини на силосній башті» яка стоїть просто поруч. «Давайте вже до суті, друже», – озвався Нік. «Не важить, котра саме зараз година, але я не можу позбавитися відчуття, що денний час уже добігає кінця». Брайан згадав про Крега Тумі, про славетного містера «Я мушу потрапити в Бостон», як той стояв на вершечку евакуаційної сковзанки і кричав. «Часу обмаль, сер, часу дуже обмаль, нехрін!» Гараст погодився Боб. Отже, суть. Припустімо, що існують такі явища, як проріхи в часі, і ми провалилися в одну з них. Я думаю, ми потрапили в минуле і виявили непривабливу істину щодо подорожей крізь час. Ви не можете опинитися в Техаському книгосховищі 22 листопада 1963 року і запобігти вбивству президента Кеннеді. Ви не можете подивитися, як будуються піраміди або відбувається розграбування Риму. Ви не зможете безпосередньо досліджувати еру динозаврів. Він підняв долоні, розкинувши руки, немов намагаючись обхопити весь цей безмовний світ, у якому вони опинилися. Роздивіться добре довкола, любі мандрівники, крізь час. Це минуле, воно порожнє, воно мовчазне. Це світ, можливо, і всесвіт, який усім своїм змістом і значенням дорівнює викинутій бляшанці з-під фарби, я вважаю, ми могли відскочити на абсурдно коротку відстань у часі. Можливо, всього лише на 15 хвилин. Принаймні спочатку. Але світ довкола нас як той годинник, у якого кінчається накрут. Зовнішня інформація для органів чуття тане. Електрика вже зникла. Погода та сама, якою вона була, коли ми зробили стрибок крізь час. Проте мені здається, що тим часом, як цей світ втрачає накрут, сам час закручується дедалі тугіше. Не наче в спіраль. «А чи не може це бути майбутнім?» – обережно запитав Алберт. Боб Дженкінс знизав плечима. Раптом він здався дуже втомленим. «Напевне, я не знаю, звичайно, та й звідки мені знати. Але я так не думаю. Це місце, де ми опинилися, вчувається якимось старим, дурним, безсилим і безглуздим. Воно вчувається, ну, я не знаю». Тоді заговорила Дайна. Всі подивилися на неї. «Воно вчувається завершеним», – стиха промовила вона. Так, сказав Боб. Дякую вам, Любенько, це саме те слово, яке я нашукував. Містер Дженкінс. Так. Той звук, про який я вам раніше казала, я чую його знову. Дайна зробила паузу. Він наближається. Всі застигли в мовчанні, з витягнутими обличчями, прислухаючись. Брайану здалося, ніби він щось чує, потім він вирішив, що це стукіт його власного серця, чи просто уява. «Я хочу знову сходити до вікон», – раптом сказав Нік. Він переступив через розпластане тіло Крега, не кинувши вниз навіть погляду, і без зайвих слів вирушив з ресторану. «Гей!» – гукнула Бетані. «Ей, я теж хочу туди піти!» За нею слідом вирушив Альберт, за ним потягнулися і більшість інших. «А ви як щодо цього?» – спитав Брайан у Лорел з Дайною. «Я не хочу», – сказала Дайна. Мені і тут їх чутно не гірше, а після паузи додала. «Гадаю, я чутиму їх ще краще, якщо ми скоро не заберемося звідси». Брайан поглянув на Лорел Стівенсон. «Я залишуся тут з Дайною», – тихо мовила вона. «Гераст», – погодився Брайан. «Тримайтесь подалі від містера Тумі». «Тримайтесь подалі від містера Тумі». «Тримайтесь подалі від містера Тумі!» – злобно перекривив його Крек зі свого місця на підлозі. Він із зусиллям вивернув шию і підкотив очі, щоб подивитись на Брайана. «Вам це не минеться, капітане Інгал. Я не знаю, яку гру ви тут з вашим приятелем Лаймі розігруєте, але даремно вам це не минеться. Ймовірно, далі вам доведеться працювати пілотом, який поночі переправляє з Колумбії кокаїн. Принаймні, вам не доведеться брехати своїм друзям, коли похвалятиметеся перед ними, який ви репнутий пілот». Брайан хотів було відповісти, та потім передумав. Нік сказав, що цей чоловік принаймні тимчасово не про своєму розумі. І Брайан подумав, що Нік має рацію. Апелювати до здорового глузду божевільного і марно, і зайва витрата часу. «Не хвилюйтеся, ми будемо тримати дистанцію», – заспокоїла Лорел. Вона повела дайно до одного з маленьких столиків і сіла там разом з нею. «І з нами все буде гаразд». «Добре», – сказав Брайан. «Кричіть, якщо він намагатиметься звільнитися». Лорел блідо усміхнулася. Можете бути певні. Брайан нахилився, перевірив скатерки, якими Нік зв'язав руки Крегу, а потім пішов через чекальну залу, щоб приєднатися до інших, які вже стояли в ряд перед віконною стіною від стелі до підлоги. Йому стало чутно ще до того, як він перетнув чекальну залу, а коли приєднався до інших, уже неможливо було повірити, що це просто якась слухова галюцинація. Слух цієї дівчинки дійсно надзвичайний, подумав Брайан. Звук був дуже слабеньким. Для нього принаймні, але існував насправді і схоже надходив з сходу. Дайна казало, що він схожий на щойно залиті молоком рисові пластівці. Брайно він здався більш схожим на потріскування атмосферних розрядів у радіоефірі, винятково неприємних розрядів, як під час високої сонячної активності. Здайно він погоджувався в одному. Звучить це лиховісно. Він відчув, як у відповідь на цей звук у нього на потилиці відстовбурчується волосся. Він подивився на своїх супутників і на всіх обличчях побачив ідентичний вираз боязкої тривожності. Нік контролював себе найкраще, а та юна дівчина, що ледь не ухилилася від спуску з ковзанкою Бетані, мала найглибший переляканий вигляд. Але всі вони чули в тому звуку однакове. Лихо. Щось лихе наближається, поспішаючи. До нього обернувся Нік. «Що ви про це думаєте, Брайана? Є якісь ідеї?» «Ні», – відповів Брайан. «Жодної, бодай крихітної. Усе, що я знаю, це єдиний звук у цьому місті». «Воно поки що не в місті», – зауважив Дон, – «але, думаю, буде. Хотілося б мені знати, скільки це забере часу». Вони знову затихли, прислухаючись до рівномірного потріскування з шипінням на сході. І Брайан подумав, «Здається, я майже впізнаю цей звук». Не пластівці, молодці, не атмосферні розряди в радіоефірі, але що? От якби цей звук не був таким ледь чутним, але йому розхотілося його впізнавати. Він раптом це усвідомив, і то дуже сильно. Він зовсім не хотів його знати. Цей звук до глибини кісток заповнив його огидою. «Ми мусимо забиратися», – звідси оголосила Бетені, голосом гучним і тремтячим. Альберт обійняв її за талію, і вона вчепилася в його руку обома своїми чепилася з панічною силою. «Ми мусимо забиратися звідси просто зараз же?» «Так», – промовив Боб Дженкінс. «Вона права. Цей звук, я не знаю, що воно таке, але воно жахливе. Ми мусимо забратися звідси». Всі дивилися на Брайна, і він подумав, «Схоже, я знову капітан, проте ненадовго». Бо вони не розуміли. Навіть Дженкінс не зрозумів, якими б стрункими не були його попередні висновки, що їм нікуди тікати». Щоб не утворювало такого звуку, воно рухалося своїм шляхом, і це не мало значення, бо всі вони так і залишатимуться тут, коли воно з'явиться. Звідси не було виходу. Він зрозумів, чому так, якщо навіть цього не розуміє ніхто інший. І Брайан Інгел раптом збагнув, як мусить почуватися тварина, що потрапила в пастку, і чує рівномірне гупання кроків мисливця, який наближається.